Allah dari syiru' anak kita, dan dari sijat' amal kita. Maha Dia yang menghendaki, maka Dia menghendaki, dan Maha Dia yang menghalau, maka Dia menghalau. Aku bersaksi tidak ada tuhan selain Allah Yang Maha Esa, dan aku bersaksi Muhammad adalah Rasul-Nya. Semoga Allah mengampuni dan memberikan pahala kepada mereka yang beriman. Sesungguhnya, ما شاء الله الامور محدثاتها وكل محدثه بدع وكل بدع ضلاله وكل ضلاله في النار الحمد kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita pada malam ini untuk membincangkan tafsir Al-Quran al-Karim di mana kita InsyaAllah pada malam ini akan membincangkan surah surah apa Some... Ada siapa nak baca surah lain <coughs> Pernah tak um, ditafsirkan Ayat-ayat uh, terakhir dalam surah Al Kan Surah pertama يبارك الذي جعل في السماء برجا وجعل فيها أبدا سراء الله أما سكتبات شكتبه؟ فرقان فرقان أين أعرف؟ من الملية؟ من الملية؟ kalau gitu saya rasa mungkin malam ni kita nak uh, baca sedikit uh, Surah Al-Furqan Ayat-ayat okay. terakhir sahaja Kita pilih sikit Iaitu pada muka surat yang ke 568 568 Okay Um, ayat yang ke-63 hingga hingga habis lah tapi tak tahulah boleh habis ke tidak apa tahu lagi sebelum sebelum masuk surah an-nisa tu um, kita nak change sikit ada sebabnya kan? Yang pertama sekali Allah kita akan bacakan Ayat-ayat yang ke Ayat yang ke-63 Jangkala ayat yang ke-67 A'udhu billahi minas syaitanir rajim <Sessim> وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونى وعباد الرحمن الذين يمشون على وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَ عَذَابَ جَهَنَّمَ إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا Alhamdulillah kita telah membacakan daripada ayat yang ke-63 hingga ayat yang ke-67 Dan di sini tajuk yang diletakkan oleh penerjemah-penerjemah uh, Al-Quran Al-Karim ini Ialah sifat-sifat hamba Allah yang mendapat kemuliaan bila kita membaca wa ibadur rahmanilladheena yamshuna 'alal ardhi hauna wa idza khaatabahumul jahiluna qalu salaama. Ada beberapa perkara yang kita boleh ambil daripada ayat ini. Antara lain ialah perkataan wa ibadur rahman. Wa ibadur rahman. <coughs> Mengapakah Allah Subhanahu wa ta'ala menyifatkan hamba-hamba ini hamba-hamba ini Hamba-hamba okay. yang mempunyai sifat-sifat berikut ini sebagai Ibadul Rahman Hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang Soalan yang timbul kat sini, bukankah semua manusia Sama ada yang beriman ataupun yang tidak beriman Bukankah mereka kesemuanya hamba-hamba Ar-Rahman Kan, Sama ada yang muslimnya ataupun yang kafirnya Kesemuanya adalah Ibadul Rahman <tuh> Jadi kenapa Allah SWT sebutkan di sini wa ibadur rahman. Jawapannya Untuk memenihkan uh, ataupun untuk um, um, um, um, menggunakan masa dengan sepenuhnya. Jawapannya bagi pihak tuan-tuan dan puan, uh, bila disebutkan ibadur rahman <coughs> sebenarnya di sini dikhususkan kepada hamba-hamba yang beriman sahaja. Hamba-hamba yang beriman sahaja. Dan ibadur rahman di sini adalah satu uh, gelaran mulia yang diberikan oleh Allah Subhanahu kepada orang-orang yang beriman dengan Allah Subhanahu dan mempunyai ciri-ciri uh, yang yang sepatutnya mempunyai ciri-ciri uh, yang yang akan kita bincangkan nanti insya-Allah. Okey. So samalah macam kita sebutkan Baitullah. Kan Naqatullah. Betul. Kita sebut Baitullah, Baitullah ni apa dia? Masjid Ka'bah Ka ke? Ka'bah Ka Masjid beritullah kan? Betul? Rumah Allah okey, Rumah kita tu Rumah yang kita duduk Rumah siapa sebenarnya? Rumah kita lah kan? Betul lah Tapi siapa, milik siapa sebenarnya? Adakah milik kita Ataupun kita ni sendiri pun? Kan? Okey, Kalau kita ni milik Allah Apa sahaja kita miliki Semuanya sebenarnya adalah milik Allah SWT So, soalannya kenapa disebutkan Aibadul Rahman kepada orang Islam ini adalah sebagai satu uh, tershrif, satu um, kemuliaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka. <coughs> okay, dapat juga kita uraikan di sini bahawa obudiyah ada dua jenis obudiyah ni penghambaan bila kita sebut aibad yang berasal daripada abdun, okay. Um, Kata kerja ataupun masdar Kata terbitan Kata terbitannya ialah Ubudiyah Ataupun ibadah Maksudnya sama Ibadah terbagi kepada uh, Dua jenis Iaitu Ubudiyah, okay, penghambaan Penghambaan terbagi kepada dua jenis Pertama ialah Ubudiyah berkaitan dengan penciptaan Ubudiyah okay. Dan yang kedua ialah hubudiyah yang berkaitan dengan penghambaan. Okay. Maksudnya, secara umum, Allah SWT mencipta manusia. Muslimuhum wa kafiruhum. Yang Islam dan juga yang kafir. Semua manusia, sama ada Islam ataupun kafir, mereka adalah hamba kepada Allah SWT. Okay. Dari sudut yang kedua, bila diperhatikan antara Muslim dengan kafir ini, yang menyembah Allah SWT ialah yang muslimnya sahaja dengan cara yang akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala muslim sahaja yang kafir tidak mungkin disembah tapi dengan cara yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi dengan itu dia tidak layak dinamakan sebagai hamba yang memperhambakan diri kepada Allah dia hanya layak disebut sebagai hamba yang dicipta oleh Allah ya okay? ah so bila disebutkan di sini waibadur rahman, waibadur rahman, maksudnya hamba yang sebenar-benar hamba yang dicipta oleh Allah subhanahu wataala dan memperhambakan dirinya kepada Allah subhanahu wataala. Okay, so kita faham kat sini waibadur rahman adalah satu uh, tashrif ataupun satu penghormatan yang Allah subhanahu wataala berikan kepada orang-orang yang beriman. <coughs> Soalannya sekarang ni boleh tak penghormatan ini digunakan bukan pada tempatnya. Macam mana eh? Um, um Yalah, contohnya bila berdepan dengan orang kafir kita mengatakan yang saya orang muslim, saya Abdul Rahman. Kamu hanyalah Abdullah. Kamu adalah hamba Allah. Saya ni hamba kamu hamba Allah yang dicipta dan engkar. Saya adalah hamba Allah yang dicipta dan saya me mementaati Allah Subhanahuwataala dengan perasaan bangga dan dan seolah-olah pastilah kita ni akan masuk uh, syurga. Boleh tak kita gunakan demikian? Okey. Tak boleh kan? Okay. Ada tak apa-apa dalil yang menunjukkan perkara ni tak boleh? Dalam mungkin okay, dalam sirah ataupun dalam sunnah uh, dalam riwayat-riwayat hadis sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh tak nak kita kaitkan? Okey. Jawapan dia ada saya pernah diarahkan supaya, bukan diarahkan lah Dinasihati supaya bila tanya tu, jawab terus okay. So saya kena jawab tu, saya lebih suka nak tanya sebenarnya Tapi mungkin masa dia tak mengizinkan uh, Jawapan dia ada Ada iaitu dalam satu peristiwa di mana Rasulullah SAW uh, Keluar dengan sahabat-sahabatnya Tiba-tiba seorang lelaki daripada Ansar Okey ataupun daripada muhajirin saya tak pasti tapi daripada muhajirin dan ansar ni ada seorang yang nakal sikit okay, dia datang dan dia dia sepak dia sepak uh, punggung kawan dia dia cuba sebutkan fakasa'hu fakasa'hu kasa' ah maksudnya sepak okey lah. yeah. jadi yang yang yang kena sepak tu dia marah lalu dia memanggil ya lal muhajirin wahai orang-orang muhajirin maksudnya orang-orang muhajirin datang tolong saya tengok dia ni menghina saya dia ya, ada kawan tu bila orang tu manggil muhajirin dia pun ya al ansar kan orang-orang asar tolong saya jadi orang orang muhajirin datang dan orang ansar pun datang dan dan semuanya nak mempertahankan sahabat mereka tadi tu yang seorang tu asalnya bergurau tapi seorang lagi tu dia apa dia makan hati ya? kan okay, dia terasa dia dia terasa seolah-olah dihina kan okey lalu nyaris-nyaris berlaku per pertembungan ataupun pergaduhan Okey Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan ataupun diberitahu tentang peristiwa tersebut lalu baginda datang dan mengatakan abi da'wal jahiliyah. Adakah dengan panggilan seruan jahiliyah wa ana baina adhhurikum dalam keadaan saya masih hidup di kalangan anda sekalian. Okey adakah adakah masuk akal okey kamu semua okey uh, slogan-slogan uh, jahiliyah Dalam keadaan Rasulullah masih lagi hidup. Dan Rasulullah sudah datang uh, apa, menyelesaikan masalah jahiliyah ni kan? pergaduhan di antara ansar dengan ansar sendiri. Okay, kemudian Muhajirin datang pun dah ada eh uh, dipanggil apa? al-muakha ataupun persaudaraan di antara mereka. Jadi tak ada masalah dah. Tiba-tiba kamu nak timbulkan balik semula ini ansar, ini Muhajirin. Okay. Yang nak kita ambil daripada peristiwa tersebut ialah gelaran Muhajirin dan Ansar. Adakah gelaran yang mulia? Jawapannya, ya. Gelaran yang amat mulia. Okey. As-sabiqun was-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar. Ini satu ayat Allah uh, Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan dan orang-orang yang terdahulu yang terdiri daripada Muhajirin dan Ansar dan, dan mereka yang ikut mereka. Maksudnya Muhajirin, Ansar dan orangnya dan datang selepas para sahabat mesti ikut Muhajirin dan Ansar. Mesti ikut Muhajirin dan Ansar. Okey? Jadi Muhajirin gelaran Muhajirin dan gelangan gelaran Al-Ansar adalah satu kemuliaan yang Allah berikan. Tetapi apabila disalah gunakan, dia akan jadi satu apa? Dia akan jadi satu jahiliyah. Dia, dia, dia tidak mulia lagi dah. Dia akan jadi satu, -satu benda yang cukup menjijikkan. Okey? <tuh> Dapat kan eh? saya punya point nak tampak kan? Faham kan? Maksudnya kalau kita ada sesuatu yang mulia, kan yang Allah berikan kehebatan pada kita, Allah berikan nikmat pada kita, nikmat paling tinggi nikmat Islam kan? Kita berbangga tak kena tempat dengan Islam yang ada kepada kita. Boleh tak? Jawapan ni tak boleh. Okay? Tapi kalau kita berbangga dengan Islam, dengan cara yang betul tak apa, tak ada masalah. <coughs> wa 'ibadul wa 'ibadur rahmanilladheena yamshuna 'alal ardi hauna. Antara sifat yang Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan di sini ialah yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka berjalan di atas muka bumi ini dengan rendah hati. Dengan hauna iaitu dengan eh uh, lah bahasa kita kan uh, ataupun bahasa Arab yang kita gunakan dengan tawaduk dengan rendah diri dengan rendah hati. Okey. So bila berjalan tu em um, Tanda-tanda orang Islam bila bila dia jalan dia tidak jalan dengan bongkak, dia dengan dengan uh, melihat ke langit atau apa mengangkat hidungnya tinggi ke langit. Soalan lagi satu yang saya akan jawab juga. Uh, boleh tak kita jalan dalam keadaan uh, tak ter Boleh tak? Ah, huh? boleh tak? Tak boleh. Tak ada kemasio yang kita boleh jalan dalam keadaan tak Mak dalam peperangan sahaja. Okay. Dalam satu hadis um, Abu Rukhah nak ceritakan saya. Bila dia seorang sahabat yang apa bila sampai waktu peperangan dia akan pakai hitam semua dia pakai, dia pakai uh, serban pun hitam. Pakaian khas untuk peperangan. Okay. Macam kita sebut pakaian ninja dan sebagainya kan. Jadi so, dia pun ada pakaian khas untuk peperangan. Maknanya kalau dia pakai pakaian itu, orang tahu dia tak pergi ke ladang. Orang tahu dia akan pergi untuk perang dan nak cari kematian. Okay. Dalam peperangan tu. Maksudnya dia nak mati syahid. Dan dia memain-mainkan pedangnya kemudian dia jalan dengan keadaan yang Yang, yang, yang terkabur dan bongkar. Okay. Rasulullah SAW pun telah tengok dan mengatakan, Inna hadhih misyah, Inna hadhih misyah uh, ini adalah satu cara berjalan okay. yang dimurkai oleh Allah kecuali dalam keadaan ini, okay. kecuali dalam keadaan peperangan. Okey jadi secara umumnya kita kita dah kita dapat uh, faham di sini yam al ardi bukanlah uh, jalan kita macam apa uh, jalan slow motion melatahlah kan kan bukan kita masuk dia tapi jalan dengan keadaan yang dengan kadar yang uh, menunjukkan kita ni tidaklah bukanlah orang yang macam uh, busy body ka ataupun bukanlah juga orang yang nak mencari aib orang Ya ada setengah orang di jalan ni tengok, tengok kereta tu, oh, semuanya bersih kecuali contohnya tayar belakang yang, yang kiri contohnya kan. Sampai tahap tu itu tidak sepatutnyalah. Dia tengok sekali cukup dah. Okey. Dan jalan tu dah tengok ah jangan-jangan maknanya kalau kalau mungkin juga bila berhenti dekat sebelah kereta lain kan kita tengok semua orang yang ada dalam tu kan. Dia tak pernah sabar, kita tengok sekali cukuplah kan. Okay <tuh> Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan al-jahilun? Adakah orang muslim? Jahilun ni orang muslim ke apa dia? Wa idza khatabahumul jahilun Okey. Yang pentingnya sebenarnya kat sini tidak tidak mengira sama ada uh, Islam ataupun tak Islam. Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah Subhanahuwataala apabila mereka berjalan dan di uh, kepada mereka kata-kata jahil. Kata-kata kejahilan, kata-kata yang tidak sepatutnya lah Mudahnya gitu. Okey. Mereka akan qalu salama. Apa maksud qalu salama? Ha. Ah. Saya Mungkin saya dah, dah, dah, dah, dah rasa Tak mesti ada orang akan mengatakan Qalu salama Assalamualaikum lah kan okay. Tapi Qalu salama maksudnya Qalu mereka berkata Salaman Benda yang baik Perkara yang baik Okay Balasan mereka ialah Balasan yang sejahtera Okay maknanya dia tidak akan balas dengan uh, Maksudnya kalau orang tu pergi caci dia Dia tidak akan balas dengan cacian juga Dia akan balas dengan cara yang baik Okay dan ini menunjukkan uh, kalau seseorang tu soalan yang saya nak keluarkan lagi apa kalau seseorang mencaci kita boleh tak kita caci dia balik Jawapan dia boleh tak ada masalah okey Tetapi apakah yang lebih baik Apakah yang lebih baik Okey dia ada, kita kita ada tiga situasi ataupun tiga keadaan pilihan Pertama orang caci kita kita uh, jawab yang setimpal dengan cacian yang diberikan olehnya kepada kita yang tambahlah. Yang kedua kita tambahkan sedikit uh, apa sedikit garamnya kan. Nah sedikit tambah Tambah masih lah kan banyaklah kita tambah-tambah. Kita, kita dia, dia dia caci kita satu kita caci dia satu dan dua dan tiga sampai yang kelima agaknya Rasa puas tu bawalah lah kita berhenti. Itu, itu uh, pilihan yang kedua lah. Pilihan yang ketiga ialah kita balas dengan cara yang baik. Okay. So, manakah antara tiga yang tiga ini yang paling teruk sekali? Saya rasa semua dah oh, makfum lah benda ni kan Kalau kita, dia bagi kita satu, kita balas dia lima, balas dia sepuluh yang tidak baik Itu adalah satu benda yang tidak baik Tapi kalau dia bagi kita satu, kita balas satu, ini adalah adil Adil, boleh, tak ada masalah okay, Tapi ingat, satu, satu, cukup okay. <tuh> Tetapi yang lebih baik lagi ialah Kalau dia bagi kita satu kita kita balas dengan kebaikan. Contohnya kan dia mungkin dia dia dia dia dia, dia caci kita, mungkin kita buat cap kit kita bagi dekat dia. Kan? Ha. Tak betul ke dalam <laughs> kita, kita ini dibuat oleh dia oleh ulama-ulama uh, salaf kita lah kan. Bila mereka dengar ada orang yang mencaci mereka Kan Dia akan hantar surat ke, dia akan hantar hadiah Apa-apa sajalah yang ada pada dia Mengatakan terima kasih kerana memberi kebaikan kepada saya Terima kasih kerana memberi kebaikan kepada saya Kita pun pening bila fikirkan macam apa Kenapa pula cacian itu dianggap sebagai satu kebaikan klaim. Ha? Klaim. Nampak tak? Ha, dia boleh claim kat asyarat Mana pandangan dia jauh tapi Kita pandangan kita bila caci tak baik lah kerana kita kita tahu ada akhirat tu kan tak tahu kan tapi kadang-kadang bila dia caci tu kita dah tak fikir dah yang akhirat kita hanya fikir cacian yang sampai kepada kita okey to saya kepada um, hadis um, berkenaan dengan hadis dalam Bukhari dan dalam Bukhari uh, berkenaan dengan Wahsyi mungkin saya pernah sebut dalam kelas-kelas lain Wahsyim yang membunuh siapa Hamzah kan Hamzah Pakcik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas wahsyi dibunuh itulah hind indun hind datang dan cuba untuk nak makan apa ah kan ataupun apa organ dalaman hamzah tapi dia tak dia tak boleh nak makan dia tak boleh telan bila wahsyi masuk Islam apa jadi dan dan peristiwa ni satu peristiwa yang cukup baiklah memberikan teladan bagi kita dan menceritakan bagaimana seorang Muslim itu ataupun bagaimana uh, uh, uh, manusia, bagaimana sifat seorang manusia, okay, yang yang yang susah untuk melupakan sesuatu yang berlaku kepadanya, khususnya benda yang tak baik. Okay, yang baik itu senang lupakan, tidak. Tapi kalau benda yang tak baik berlaku, biasalah minda kita ni ataupun uh, Uh, otak kita ni pemikiran kita dia dia akan tangkap dan dia akan simpan ada dia tempat untuk simpan mana-manalah akan simpan okey kalau berlaku apa-apa dia akan benda tu akan keluar tu akan keluar <coughs> perkara yang berlaku ialah bila wahsy masuk Islam dan dia pun mengiklankan meng meng mengikrarkan Islamnya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya dia anta wahsy kan kamu ni wahsy kah dia tahulah kan Dia takkan tak tahu Dia tahulah yang washi yang membunuh Pakcik dia Hamzah Yang amat disayanginya Dia tanya Anta washi Kamu washi Kata ya Nam Anta patata Hamzah Kamu bunuh Hamzah Tadi dia masuk Islam Okey lah selesai lah Tiba-tiba beritanya Kamu washi Ya Kamu yang bunuh Hamzah Apa jawapan dia Ntar kata ya dia kata je ya, tapi dengan cara lain sikit. Maknanya dia tak kata "Yo, ya, saya bunuh lah kan." Dia kata "Qad kana, qad kana ma ma ma sami' dak. Ah telah berlaku apa yang kau pun dah tahu dah Telah berlaku. Okey, apa yang tuan sendiri pun wahai Rasulullah kamu sendiri dah tahu dak. Maknanya benda tu berlaku lah, dah berlaku dah. Maknanya dah berlaku lah apa yang kamu tanya tu sudah berlaku, iaitu saya telah bunuh dia. Tapi dengan cara yang baik sikit lah kan. <tuh> Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta daripada Wahsy supaya okay, uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima Islam Wahsy dan mengatakan halaka antasrifa anni wajhaka atau kamaqal boleh tak kamu ni alihkan muka kamu daripada pandangan saya Boleh tak Faham tak eh? maksud dia kan boleh tak jangan duduk depan saya boleh tak Mana-mana saya pergi boleh tak kamu hilangkan diri daripada situ boleh tak Okey a uh. Apa kata Wahsy? Rasa-rasa ni nak kena memang nak bagi jawab lah apa dia? Apa agaknya? saya jawab eh. Apa agaknya Wahsy cakap? Ha? Wahsy kata, di riwayat tu Wahsy menceritakan perkara tersebut. Dia mengatakan, saya pun mengatakan ya. Okey. Kemudian dia pun dia pun uh, menjauhkan diri dia daripada Rasulullah sampailah Rasulullah wafat. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq Dilantik sebagai khalifah Mengganti Rasulullah SAW <tuh> Dan sampailah Waktu keperangan antara tentera Abu Bakar Dengan tentera Musaylamah Al-Khazab Kan yang mengaku dia tu Nabi kan okay. Jadi di situ Wahsyi mengatakan Aku menanam azam yang tinggi Untuk membunuh Musaylamah Al-Khazab okay. Demi untuk menebus dosaku apa? Membunuh Hamzah okay. Dan Wahsyilah yang berjaya membunuh dia okay. Kerana Wahsyi ni dia, dia, dia Apa orang panggil eh? The sharp shooter Dia kalau baling dia nak mata kanan, mata kanan lah kena okay? Kalau dia nak antara dua mata Dua mata lah, antara dua mata tu lah kena okay? Dan dia dia baling dengan lembing Sharp shooter dengan lembing So apa yang pentingnya uh, Yang ingin kita ambil daripada hadith tersebut Ialah Soalan yang Saya nak keluarkan di sini lagi Kalau orang tu dia tidak dapat melupakan Kesalahan yang dilakukan Oleh orang lain kepadanya Adakah dia berdosa? Ha? A buat salah pada B okay. A buat salah pada B Dan A pun datang Minta maaf Adakah B berhak mengatakan Jadu maaf bagimu ha, Boleh tak? Boleh eh? <laughs> boleh tak boleh? Apa dalil yang kata boleh? Ada dalil kata boleh tak? Tak apa dalil mahfum pun tak apa Saya tak, saya tak nak minta dalil lafaz Saya pun tak hafal sangat tapi ada tak hadis yang mengatakan Nabi Nabi Sallallahu ada sebut dalam satu hadis okey maksudnya ialah kalau siapa yang di, dibuat salah kepadanya jangan ampun kan ada tak Allah pun sebut wa antafu aqrabu littaqwa dan kamu sekiranya kamu ampun itu adalah lebih baik ke, lebih dekat kepada ketakwaan okey Kalau <clears throat> so, macam mana A minta maaf pada B B ni apa sepatutnya dibuat buat maafkan ke ataupun tak maafkan Sepatutnya bila orang tu dah minta maaf Dia kena maafkan Dia kena maafkan okay. So soalan ni sekarang ni Mungkin orang datang kata ustaz Saya macam mana saya nak maafkan dia Dia buat um, apa kezaliman pada saya dia, dia tekan saya begitu kuat Sehingga saya tak boleh lupa langsung Apa yang dia telah buat pada saya tu Macam mana saya nak maafkan dia Tak boleh, kalau saya maafkan dia, dia tak keluar Tak, tak maaf kan tu So macam mana, tak ikhlas ha, Agaknya lah kan, macam mana So apa, apa maksud tak maaf Ataupun apa maksud memaafkan Adakah maksud memaafkan itu kita lupa Daripada hadis yang kita bacakan tadi Nampak tak? Daripada hadis kita bacakan tadi Memaafkan ialah memaafkan Kita kita tak kiralah itu sebagai kesalahan okay, Tetapi bukan, tidak langsung berarti Melupakan Kerana akal manusia ni Dia lebih hebat daripada Kita ingat berapa ribu agaknya Ataupun berapa ratus Ataupun berapa ribu komputer Okay, Komputer tak boleh nak dibandingkan dengan akal manusia So kalau komputer yang Barang yang kita delete tu Boleh cari lagi tak? Kita nampak tak ada Dantung sampah tu. Tapi sebenarnya kalau kita Korek-korek dia akan keluar semula. Begitu juga Dengan akal manusia. Kita cuba nak Hilangkan, hilangkan, hilangkan. Kalau benda tu Dah memang satu kezaliman orang buat Pada kita. Memang kita tidak akan dapat Nak hilangkan. Tapi boleh maafkan? Boleh Maafkan. Okay. So beza kat antara dua ni So siapa yang Ingatan dia kuat dia masih tetap boleh maafkan tapi kalau dia tak boleh nak lupakan itu cerita lain so lepas maafkan tu dia boleh buat pulakan satu condition ataupun terms and condition kan saya maafkan tapi lepas ni jangan datang dalam rumah saya kan supaya tak nak apa tak nak apa tak nak nostalgia apa tu uh, hitam tu uh, kembali apa macam kan nostalgia lama yang tak elok tu kembali okey uh, dia tak nak jadi macam tu so seperti yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat dengan itu kita tahu bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan wa idha khatabahumul jahilun qalu dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka mereka mengucapkan kata-kata yang baik dan dengan ini kita tahu orang jah, orang kafir orang yang jahat satu masa dulu dia pernah memang betul-betul jahat tiba-tiba dia nak jadi baik dan kitalah antara orang yang akan dirujuk untuk dia jadi baik Faham tak? Maksudnya, kitalah ustaz kat sepat tu Jadi kalau orang nak jadi baik, orang jumpa kita lah Tiba-tiba orang yang nak, nak jadi baik ni Kan dah minta kata ustaz, tolong tunjukkan cara yang baik kan kita Tengah ada baca buku, angkat kepala tengok musuh kita Musuh ketat kita waktu masa dulu Masa kita belum ustaz lagi lah kan? Macam mana? Ha. Eh tak boleh? Kan? Kamu ni dulu adalah seteru utama Jadi kamu tiada maaf lagi Tak okay, Kita kena maafkan dia Okay, dan itulah yang berlaku di zaman Rasulullah SAW Ammar bin As dia datang Dia mengucapkan uh, Islamnya Dan Ammar bin As dia adalah dahiyatul Arab <coughs> Dia adalah orang Arab yang cerdik, yang cukup-cukup cerdik. Dan kecerdikannya digunakan untuk lawan Islam Sebelum dia masuk Islam Dan selepas dia masuk Islam <coughs> Dia menggunakan kecerdikannya untuk membantu Islam okay. Tapi bila dia masuk Islam dia nak memberikan bai'ahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun terima. Walaupun sejarah sebelum tu cerita tak baik kan? Okey, so, Rasulullah nak terima. Nak, nak nak salam tangan dia. Dia pun nak salam. Tiba-tiba dia tarik balik tangan dia. Dia tak nak salam. Okey. So, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Apa kena wahai Ammar? Ada apa?" Apa masalahnya? Okay. Nak nak bagi bai'ah, nak salam-salam dah -salam kan? Jangan saya tarik, tarik macam sini. Okay. Jadi Ammar mengatakan Wahai Rasulullah Saya nak masuk Islam Tidak ada syak Tidak ada masalah Tapi saya nak syaratkan satu benda Syaratnya ialah apa? Dahlah bukan jangan guna Dia tahu dah memang Nabi tak guna punya okay. Syaratnya ialah Allah SWT Ampunkan dosa-dosa yang saya buat dulu Untuk nak apa? Dalam usaha saya untuk nak Menghapuskan agama Islam masa saya kafir dulu lah kan Berjumpa dengan Maharaja Rom lah Jumpa dengan Habashi, apa, apa Najashi dan sebagainya kan Untuk nak nak rosakkan Islam Dalam dan luar negeri dia buat kerja okay, Jadi dia minta supaya semuanya Diampunkan oleh Allah Nabi dengar tu Nabi gelak dan Nabi senyum Mengatakan Amal ta'rifu ya Amr Annal Islam ayajubu maqabilahu Tidakkah kamu tahu wahai Amr Bahawa Islam itu menghapuskan apa sahaja yang sebelumnya wa anna taubata tajubbu ma qablaha dan taubat juga menghapuskan apa yang sebelumnya ya okay? segala so, orang menzahirkan Islamnya walaupun uh, uh, kita dengan dia tidak baik satu masa dulu kita tetap terima kita tak terima dan, dan dalam satu hadis uh, ada juga disebutkan ahbib habibaka haunan ma cintakanlah Uh, sayangilah sayangilah orang yang kamu sayangi <tik> haunan ma berpada-pada asa <tik> ayyakuna baghidaka yawman ma mungkin dia akan jadi musuh kamu ataupun orang yang kamu benci satu masa nanti dan begitu juga sebaliknya nabi sebutkan wa abghid baghidaka haunan ma dan bencilah orang yang kamu benci itu berpada-pada kerana mungkin dia akan jadi orang yang kamu Kasihi Satu masa nanti Faham tak hadith ni? Ok Kalau faham tak ada masalah Tapi saya nak tekankan di sini Hadith tersebut maksudnya ialah Kalau kita sayang seseorang okay. Tak kira lah siapa orang tu Saya tak nak sebut Tapi kena sebut juga lah Mungkin antara suami dengan isteri tu adalah kat sini agaknya dan kita harap ada lah kan. Dan kita memang yakin ada insya-Allah. Suami-suami okay? di sini yang betul-betul sayang pada isteri isterinya. Ada isteri-isterinya. Kan? Dan isteri-isteri di sini yang sayang betul-betul sayang pada suami-suaminya. Ada kan? Tak dengarlah. Baik. Tak ada <tuknya> kata ada gitulah kan. <tuk> Tapi saya rasa ada kan. Yang penting yang bukan bukan saya nak kata, bukan saya nak kata Suami tu kena rasa syak tak? Bukan saya nak kata isteri tu kena rasa, kena rasa syak terhadap suaminya Isteri tu tak bukan Tapi dia kena letak sikit estimate sikit Adalah agaknya 20% tu dia simpan sikit okay. So dia bagi sepenuh jiwa raga dia Kecuali 20% Takut-takut okay, nanti mungkin berlaku sesuatu kan? Kalau semua rahsia kita ada pada dia berat lah okay. so, Faham insyaAllah Dan begitu juga kadang-kadang kita dengan kawan kita pada Kita tak tahu Mungkin um, Tiga tahun yang kita berada bersama dengan dia Kita memang kawan yang cukup rapat dengan dia dan Kita tak tahu apakah yang akan berlaku selepas tu okay. So bukannya kita nak Apa eh Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan boleh faham Kawan ni kan Sebab ya. saranan daripada Nabi SAW Ialah supaya kalau marah jangan kita Kita Kita kita apa Tebas dia habis-habisan okay. Dan kalau sayang jangan kita, kita Apa uh, uh, Apa Apa kita berkongsi dengan dia segala sesuatu. Tak tak boleh gitu juga. Okey. Okay, ada soalan dekat sini? Yeah. sahabat mayang, menyayangi Nabi SAW sahabat masa tersebut. Apa dia? Kejaplah. Kejaplah. Last sekali saya tak dengar yang last. Ah sepenuhnya okey kita mengatakan di sini kan soalan yang cukup baiklah uh, kerana apa yang saya sebut tadi adalah berkenaan dengan uh, manusia antara manusia kan okey masuk dengan makhluklah selain daripada Rasulullah okey itu bagus tu selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sudah tentu selain daripada Allah azza wajalla sebagai al khaliq pencipta kecintaan kepada Allah dan rasulnya adalah kecintaan yang tidak berbelah bahagi tapi kecintaan antara suami isteri Dia kena letak sikit Simpan sikit Tengok <gir syaaf> maksud saya Okey Macam mana? Sahabat, Omar, Omar dengan Abu Bakar Omar dengan Abu Bakar <gir syaaf> okay, Soalan ni susah lewat <gir syaaf> Bagus soalan tu bagus Soalan tu bagus tak tahu saya nak kata macam mana Tapi dia macam ni Dia kalau Kalau um, kalau Abu Bakar dengan umar saya, saya tak nak komen lah kan. Tapi saya nak cerita kalau Di antara manusia biasa ni lah Antara manusia biasa okay. Kecintaan kita kepada Abu Bakar Memang tidak berbelah bahagi okay. Kecintaan kita kepada umar Tidak berbelah bahagi Kerana kita dah tahu dah Mereka tu ahli syurga Ok Uh, sahabat, beberapa orang sahabat pun kita dah, dah tahu Dan mereka tu ada, adalah ahli syurga Tetapi kecintaan kita contohnya Kepada Siapa nak sebut cakap ya? Katalah kepada pemimpin yang kita sanjungi Letaklah siapa pun Kan kita berbeza-beza kan Ada yang suka yang ni, ada yang suka yang ni kan So saya tak berani nak letak satu, satu figure tu takut kena marah lah. kan? Ha <laughs> <Okay>. ha <laughs> okay. Katakanlah kita cinta kepada seorang ni. Kita ambil contoh luar negara lah. Kita cinta kepada mana? negara yang melaksanakan hukuman hudud kat mana? Arab Saudi kot Yang saya tahu lah Arab Saudi. Kita cerita lah kepada raja siapa? Sekarang ni Raja Abdullah. Katakanlah. Kita sanjungi dia. Okay. Boleh tak kita sanjungi dia dengan, me, me, apa? Uh, dengan uh, memberikan pujian-pujian. Yang seolah-olah tidak ada langsung kelemahan pada dia Boleh tak? Itu masalah dia okay. Kerana kita tak tahu mungkin satu masa dia akan berubah Bila dia berubah nanti Dulu dah sebut pujian yang tidak berbelah bahagi Tiba-tiba bila nampak dia berubah Nak ubah macam mana? Kita dah bagi 100% pujian Nampak tak? Tapi kalau masa dia baik Kita puji pada benda yang baik saja, Yang kita nampak dia buat Tentang jadi kalau dia berubah, kita mengatakan Apa yang kami puji adalah Berkenaan yang baik yang dia pernah buat Tapi benda-benda yang lain itu kami tidak pernah puji Dan dia nampaknya, dia telah menyeleweng Dalam benda-benda lain tersebut Nampak tak? Kita uh, berlapik lah Itu maksud saya lah okay. a'lam. <tuh> tidak bermaksud tidak bermaksud Kita simpan 20 tu okay, Supaya kalau berlaku pergaduhan Kita guna yang tu Ha, macam kita kata kalau belajar dengan Tok Guru kan Silat kan Dia akan simpan apa Dia panggil buah apa Dia akan simpan apa tau? Dia panggil langkah-langkah uh, silat yang tertentu Supaya kalaulah anak murid tu berpaling tadah Jadi musuh dia Memang kenalah anak murid tu Kenapa? Kerana ada langkah-langkah yang sebenarnya ada ada Yang boleh dipatahkan dengan senang oleh Tok Guru tersebut Kalau Tok Guru tersebut bagi semua sekali Memang kalau berlawan nanti Tok Guru tu akan kalah Kenapa? Kenapa dia akan kalah? Kerana dia tua Betul <tid> <Lawal> tak? <tid> <tid> <tid> umur yang kata 70 Yang ini umur dia 40 Dan dua-duanya dah tahu, dah jadi master dalam dalam satu bentuk uh, silat Kalau dah mereka berdua ni nak lawat Siapa agaknya yang menang? Mestilah yang muda Kebiasaannya lah okay. So, kalau Tok Guru ni Dia bagi semua sekali memang, memang habislah dia Tapi kalau dia simpan 20 ke Dia simpan 30 ke um, Siap lah anak murid tu Okay? itu macam saya lah, yeah. dan saya bukan nak tengok Dalam kita bukan tok guru tu, Dalam kita ialah Tok guru kepada tok guru tersebut iaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. والذين يبتون لربهم صلاة وقياما dan mereka yang dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka, yaitu orang yang semayang tahajud di malam hari semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala <tuh> Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepada Abdullah bin Amr. Ini peringatan untuk saya dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Abdullah bin Amr ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan "Ni'mal 'abdu, ni'mal uh, ni'mal rajul, uh, ni'mar raj, rajuli Abdullah." Sebaik Abdullah adalah seorang lelaki yang baik. Lau qama Kalaulah dia bangun malam. Okey. Maknanya dia memang baiklah. Dia memang baik. Tapi yang menentukan kebaikannya yang sebenarnya sebenar ialah sekiranya dia bangun malam bermunajat dengan Allah Subhanahu Subhanahuwataala. So kebaikan kita ada dua dua dua tali kan. Hablum minallah wa hablum minannas. tali dengan Allah dan tali dengan manusia. Kalau seseorang tu dia cukup baik dengan manusia. Okey. Tetapi dengan Allah talinya agak, agak kendur boleh tak dia disebutkan sebagai uh, muslim yang baik. Kita mengatakan muslim yang baik hanya kepada makhluk tetapi dia tidak baik kepada Tuhannya. Okey. So apa pun yang pentingnya ini adalah satu peringatan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi contoh yang terbaik di sini <coughs> di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun telah diampunkan dosanya dahulu, semasa dan yang akan datang Baginda SAW tetap bangun sampai bengkak kakinya. Ditanya oleh Aisyah RA, kenapakah kau melakukan perkara ini sedangkan dosa mu telah diampunkan. Dulu, semasa dan akan datang. Nabi SAW menjawab, Bukankah aku ini layak menjadi hamba yang bersyukur? Allah dah ampunkan, bukankah aku ini sepatutnya bersyukur? Okey. Kita nak, nak guna macam mana? Kita ni tak tahu adakah kita dah diampunkan ataupun tidak kan? Jadi kita gunakan malam itu untuk minta pengampunan. Okey? Dan caranya banyak kat sini. Caranya banyak iaitu... Yang terbaik sekali ialah... Apa yang terbaik sekali untuk bangun malam ni? Apa yang terbaik sekali untuk bangun malam? Ha? Adakah... Okey, kita bagi... Uh, uh, Beberapa pilihan lah Yang pertama ialah sebelum kita tidur Kita solat malam Yang kedua ialah kita tidur dulu Kemudian kita bangun malam okay, Dan kita bangun di pertengahan malam Yang ketiga ialah kita tidur Sampailah di akhir malam Barulah kita bangun Yang keempat kita tidur sampailah subuh Bawa kita bangun <tid> Mana satu akal uh, Tidur dulu, bangun sebelum subuh Itu pilihan kita Okay, betul, betul. Okay, sekarang ni, wabil ashar-hum yastaghfirun. <coughs> Then pada waktu waktu sahur saya tak ingat ayat, ayat mana tapi uh, maksudnya ialah pada waktu sahur. Okay, pada waktu sahur mereka yastaghfirun. Jadi dihuraikan dalam, uh, dalam tafsiran ayat tersebut kepada bersalat uh, dan meminta ampun. Ashar sahur, waktu sahur ataupun sahar jamak dia ataupun banyaknya ialah ashar ialah di akhir malam. Di akhir malam yang kita biasa bangun untuk sahur. Okay. Jadi maknanya dia, dia lebih kurang 60 ayat ataupun uh, 60 ayat lebih kurang kita baca tu sebelum masuk uh, subuh tu 60 ayat kat situ lebih kurang ataupun mungkin sebelum sikit. Okey itu adalah waktu uh, sahur. Kemudian dalam hadis lain pula Nabi saw mengatakan Tuhan turun ke langit dunia pada turun lainil akhir pada satu pertiga malam yang terakhir bertanyakan hal min mustafirin faufirala ada tak orang yang minta ampun untuk saya ampunkan hal min sa'inin faatiyah adakah orang yang bertanya untuk saya perkenankan? Okay. Kemudian, ada juga hadis yang mengatakan Awsani Khalili uh, Bithalat uh, Kekasihku telah mewasiatkanku dengan tiga perkara Antaranya ialah U an u qabla an Dan supaya saya sembayang witir sebelum saya tidur Supaya saya sembayang witir sebelum saya tidur okay? So, dengan tiga dalil yang ada ni Mana satukah agaknya pilihan kita? Mana satu agaknya pilihan kita? Nak bangun pada waktu sahur, iaitu dekat-dekat azan, setengah jam sebelum azan. Ataupun nak bangun satu per malam yang terakhir, ataupun nak bangun sebelum tidur. Iaitu selepas maisha akan sebelum tidur, kita bangun semayang. Mana satu yang agaknya? Dalil dah ada tiga-tiga ni, so manakah yang terbaik? Agaknya lah, mana yang terbaik? Ha? mana yang sesuai. Jawapannya ialah mana yang sesuai. Ada orang kalau dia kata saya nak bangun untuk sahur kan. Dia memang tak bangun dah. Okey. Jadi dia sahur dia sahur uh, takdimlah. Tak payah bukan sahur takdim tak. Dia dia witil lah Maksudnya dia witil dulu siap-siap waktu tidur terus sampai ke subuh. Okey. Ada orang yang dia boleh bangun ke 2 ke 3. 2 1 tu dah dah seluruh laila -selur tu. 2 adalah 1 adalah 1/3 malam yang terakhir kebiasaan kalau kat Malaysialah. Okay. kita kira daripada maghrib sampai subuh kan maghrib maghrib pukul apa 7.30 subuh 5 5.50 so kalau pertengahan um, bagi 3 bagi 3 jadi apa berapa lebih kuranglah kan 4 tak bagi kita bagi 3 bagi tiga kan, daripada tujuh dengan tujuh dengan tujuh, tujuh, uh, tujuh dengan enam kan Tujuh dengan enam maknanya Lebih kurang dalam kedua lah kan Dua lebih sikit okay. uh, Maksudnya kita letaklah dua setengah, uh, jam dua setengah okay, Dua setengah lebih kurang So dua setengah adalah starting untuk uh, uh, Satu per malam terakhir Kalau orang tu dia memang biasa Bangun waktu tu kan, Maknanya dia lepas uh, isyak dia memang Tidur, letih Kemudian waktu malam tu dia terjaga, nak minum ke, haus ke Okay. Kemudian memang sebelum subuh dia memang tak bangun Subuh baru dia bangun, macam so, macam mana? So itulah yang terbaik untuk dia Itu yang terbaik untuk dia okay. Dan cuba tuan-tuan dan perempuan perhatikan Kalau ada bela ayam jantan tu uh, Jam uh, jam 2.30 tu biasanya ayam tu akan berkokok Biasanya okay. Kat sini saya tak dengar lah Tapi bila balik rumah mak saya kat sebelah tu ada ayam Kokok bising-bising tengok-tengok Pasal kadang-kadang nak bangun kan tengok Tengok, tengok jam 2.30 lebih kau angkatlah ada suara dia beske kauang sikit, sikit. okey <coughs> kenapa dia pokok alaikum dia nampak malaikat turun okay. kalau anjing menyalak dia nampak syaitan dan juga kalau keldai keldai apa keldai meng apa Kedai, keldai keldai berbunyilah <coughs> kalau keldai keldai bersuara pun maksudnya dia nampak syaitan okey <coughs> so kita tak ada keldai so tak ada syaitanlah <coughs> Boleh tak seseorang tu bangun daripada lepas Isyad sampai subuh Boleh tak Adakah itu dibenarkan Maksudnya dia bangun solat Lepas isyad nanti dia balik dan dia sembahyang, Sembayang sehinggalah ke subuh Dan dia buat tiap-tiap hari Untuk nak menunjukkan yang apa Dan orang yang melalui malam hari Dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka Maknanya malam tu adalah untuk sujud dan berdiri Bukan untuk tidur Boleh tak jawapan dia tak boleh Okey berdasarkan uh, beberapa ayat dan yang saya ingatnya hadis di mana Rasulullah SAW apabila didatangi oleh tiga orang lelaki yang mengatakan uh, yang bertanya kepada isteri-isteri Rasulullah SAW tentang ibadat Rasulullah kan. So bila mereka cerita kepada tiga orang ni yang Nabi buat begini begini begini, mereka taqalluha. Mereka merasakan kecil sikit apa kenapa sikit yang Nabi buat? Kenapa sikit? Maksudnya dia tidur malam Lepas tu dekat-dekat subuh dia bangun Eh, kenapa sikit lah? Kenapa tak? Sepanjang malam Contoh lah kan Ok, yang kedua Dia kahwin Ish, kenapa kahwin? Eh, kalau kahwin nanti tak? Macam konsentrasi kita untuk solat tu Untuk ingat bini kita kan? Contohnya <laughs> kan? Ish, tak elok lah Bebeta tak ini? Okey. Kemudian dia makan daging. Dia dia makan makanan apa semuanya apa saja termasuklah daging. Eh, kenapa makan daging? Bukankah daging itu memberikan kuasa lebih kan? Okey, tokoh ahli dan sebagainya kan. Jadi, macam mana? Boleh makan? Okey, mereka mengatakan tak tak sewajarnya. So apa ah. yang pentingnya? Akhirnya seorang itu mengatakan saya akan bangun malam, tidak tidur. Malam malam saya akan bangun dan tidak akan tidur. Okey. So bila Nabi dengar yang itu Nabi mengatakan, eh uh, yang tidak suka kepada sunnahku, dia tidak terdiri daripada golonganku. Okay. Dan Nabi SAW mengatakan, amma ana adapun aku, aku uh, tidur dan aku bangun. Aku tidur dan aku sembahyang bangun untuk sembahyang. Okey. Wal <tuh> ladzina yaquluna rabb nasrif 'anna 'adhab jahannam inna 'adhabaha kana gharam. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami jauhkan azab jahannam dari kami sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal okey ini antara doa yang yang sepatutnya kita kita gunakan ataupun kita uh, apa, uh, sebutkan apabila berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala tak kira di, di di di waktu mana khususnya di waktu malam. Kalau kita sembahyang tahajud tu antara nak yang nak didoakan ialah Rabbana asrifa 'anna 'azab jahannam. Ya, ya wahai Tuhan kami, jauhkan azab jahannam dari kami. Ataupun apa sahaja uh, lafaz lain daripada doa-doa no -no lain tapi yang pentingnya isinya ialah minta jauh daripada azab neraka. Okey. Dan di sini mungkin kita boleh persoalkan satu perbuatan yang dibuat oleh satu kumpulan Iaitu yang mengatakan Dia tidak Menyembah Allah subhanahu Mereka tidak menyembah Allah subhanahu wa ta'ala Kecuali kerana Cinta terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Bukannya takutkan neraka Dan bukan uh, Bukannya takutkan neraka Dan bukan juga harapkan syurga Jadi macam mana? Adakah ini satu stand Ataupun satu pendirian yang, yang betul Ataupun salah? Okey? Dengan ayat ni kita boleh kata salah lah. Tapi banyak tak orang yang mengatakan Benda ni betul? Banyak kan? Okay. Bila nak sembah, dia kata kita kena sembah Allah Cinta semata-mata Tidak boleh sembah Allah, cinta Allah Menandakan syurga Cinta Allah untuk nakkan jauh daripada Tak nak masuk neraka, tak boleh Yang pentingnya cinta pada Allah Masuk syurga dan masuk neraka, cinta, tak ada masalah Yang pentingnya Allah cinta pada kita Menasabah tak ni? Tidak menasabah kerana bercanggahan dengan nalai-nalai yang ada ni Ok? <tuh> sebetulnya disebutkan Rabi'ah siapa Rabi'ah al Adawiyah kan Rabi'ah telah Adawiyah bila orang um, antara puisi-puisi dia dan lain lain lah mengatakan yang apa ni ah uh, sekiranya terjemahan inilah kan sekiranya saya sembah engkau wahai Tuhanku untuk syurga jauhkanlah aku daripada syurga sekiranya aku sembah engkau wahai Tuhanku untuk uh, kerana takutkan neraka humbankanlah aku ke dalam neraka kerana aku sebenarnya menyembah engkau adalah semata-mata cinta kepadamu itu aja. Okey. Okey. Cakap so, sini kita kita maknanya kadang-kadang benda-benda ni kita pun pelik bagaimana orang boleh uh, terpengaruh sedangkan ayat-ayat Quran cukup jelas. Hadis-hadis Nabi cukup jelas. Okay? Dalam satu hadis contohnya uh, berkenaan dengan peperangan Uhud, uh, Anas bin Nadhr ataupun yang lain ataupun orang lain bila dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi galakan uh, mati syahid, dia sedang makan kurma. Adalah beberapa kurma dia makan. Bila dia dengar tu dia baling kurma tu semua. Mengatakan bahin bah. Mengatakan tak gunalah kurma ni. Okey. Inni la'ajduriha rihal jannah uh, uh, uh, qibla Uhud. Sesungguhnya aku dah dapat bau uh, hidu uh, bau syurga dari arah Uhud dari arah dari arah Bukit Uhud. Okey. Jadi orang mengatakan makanlah dulu, iyalah tak apalah kan. Kita makan tu nak kuat supaya boleh perang. Dia mengatakan tak, kalau saya makan buang masa dia kata. Buang masa. Okey, buang masalah maknanya tak makan, dia nak, nak perang dia nak makan lagi tak buat biarlah. Perang mati terus makan dekat syurga nanti. Okey, itu yang dia buat dan itu dan yang berlaku dia dia perang ditinggalkan ke rumah tu dan mendapat syurga gantian kepada ke rumah tersebut itu menunjukkan yang dia nakkan syurga dan Nabi dekat situ Nabi tak kata eh salah tu kamu kena sembah Allah semata-mata cinta kerana Allah bukannya nakkan syurga ada tak Nabi sebut gitu tak Nabi tak sebut macam tu dan dalam doa-doa Nabi pun banyak cuma kita kadang-kadang perlu bersyukur pada Allah Subhanahuwataala yang Allah memberikan kita hidayah Mungkin orang tu dia lebih kaya daripada kita. Mungkin orang tu dia lebih cerdik daripada kita, lebih pandai daripada kita, betul tak? Yang mengatakan dia cinta aja kan, tak nak syurga pun tak nak neraka pun tak nak. Mungkin dia lebih cerdik daripada kita. Dia sidot dia sidot pembelajaran dan akalnya. Tetapi hidayah Allah Subhanahu Wa Taala bukan berdasarkan kepada kecerdikan, kekayaan dan sebagainya, berdasarkan kepada keikhlasan kita untuk Mendapat perkara tersebut dan juga <tuk> Kurniaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala <tuk> Kalaulah Islam tu, Kalaulah hidayat itu dengan kecerdikan, Saya yakin saya sendiri pun tidak akan dapat Kita sendiri pun Kita rasa tak akan dapat Yang akan dapat siapa? Siapa akan dapat? Oh, huh? saya, kalau itu saya dapat lah. <tuk> <tuk> <tuk> Tak. Tak, dari sebut dari suruh macam kaum bangsa-bangsa ni bangsa yang cerdik bangsa mana dia? Israel. Israel. Cerdik ke? Okey. Mungkinlah. Tak <laughs> tapi cerdik jahat. Kita kata cerdik maknanya macam dalam dalam sejarah tu kita dapat bangsa yang bermadun bangsa mana? Rom kan dengan dengan siapa dia? Plato-nya, Aristotle-nya sebagainya pemikir-pemikir dia begitu hebat kan? Ah ha, Greek. Okey. Sepatutnya mereka lah yang mendapat hidayat. Betul tak? Tetapi Allah tak Bukan dia, dia tak berikan hidayat berdasarkan kepada kecerdekan akal. Tetapi ya, hidayat adalah satu taufik daripada Allah SWT. Kesungguhan, keikhlasan kita akan dapat. Okay, insyaAllah. Inna saat mustaqarr wa muqama. Sesungguhnya jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Okay? Dan ayat ini jelas menunjukkan bahawa uh, jahannam itu adalah tempat menetap dan tempat kediaman. Bila dah masuk, tidak ada keluar lagi dah. Kecuali kalau dia tu Kalau dia tu apa? Ha. Kalau dia tu beriman Dia itu tidak melakukan syirik So dia akan keluar Orang yang melakukan syirik Dia masuk dia tak akan keluar dah Syirik yang besar sudah tentu Faham maksud saya? Maksudnya neraka ni ada dua jenis orang Dua jenis manusia ataupun makhluk yang akan masuk Satu yang masuk dan kekal Yang kedua masuk Tapi dia tak kekal Selepas dia disucikan daripada dosa-dosanya okay, Kerana dosa-dosanya tak sampai kita tahap syirik Di bawah daripada dia, dosa besar dan sebagainya kan Jadi selepas disucikan akan dikeluarkan semula okay. Dan banyak hadis-hadis di sana Dalam Bukhari dan Muslim dan lain-lain Menunjukkan yang antara orang terakhir Antaranya lah kan Orang terakhir yang akan keluar daripada, daripada neraka Dan dimasukkan ke dalam syurga ialah Seorang lelaki yang dikeluarkan dan diletakkan di dalam apa Nahrul Hayah dalam sungai kehidupan. Okay. Jadi, daripada situ dia akan tumbuh bercambah semula. Dia dah, dia dah macam uh, arang yang terbakar tu. Dia akan tumbuh semula. Kemudian dia akan dihadapkan ke arah syurga. Neraka di belakangnya. Lalu, dia pun minta supaya dia dekatkan kepada syurga. Okey. Sedikit. Kan? Dan dia minta, jad, dia, dia Allah, jad, minta jad, um, Allah apa? Uh, ambil uh, janji dia Supaya jangan minta apa lagi dah Dia pun kata ok, yang penting dapat dekat sikit pun ok lah Dah yeah. so, dekat Dia dengar dah suara kan Dah dekat dengar suara Dia kata dekat tepi apa Tepi apa tepi dinding tu pun Itulah permintaan saya yang terakhir So Allah pun kata ini yang terakhir okay, Bila dah, dah aduk tepi Nampak kan, yang nampak tu nak masuk lah okay, So bila dia minta Satu lagi, satu wahai je last, Wah, yeah, last. Habis Okay. Dan di situ Allah pun Memasukkannya ke dalam syurga Dan Allah mengatakan kepadanya, dia Mintalah apa yang kamu nak minta Minta Maksudnya okay. tak ada benda nak minta Dan dapat dapat masuk nak minta apa lagi kan Jadi Allah subhanahu Mengatakan kepadanya, Kamu akan dapat nikmat, seperti, nikmat um, uh, seperti dunia Seperti dunia Seperti nikmat dunia keseluruhannya Apa saja nikmat yang ada di atas dunia ni Itu adalah untuk kamu oke okay. cerituk so, orang yang terakhir akan masuk syurga. Yang penting kita nak ambil daripada hadis itu dan banyak dalil-dalil lain, uh, syurga ada dua jenis uh, makhluk yang akan uh, neraka ada dua jenis makhluk yang akan masuk iaitu yang kekal dan yang tidak kekal. <coughs> Apa pun jangan ada di antara kita yang bercita-cita untuk jadi orang yang terakhir masuk. Okey. Kan biasanya bila saya, kita kita kita daripada dululah bila kita belajar benda ni So akan ada Apalah yang penting aku dapat masuk pun Okay last pun tak apa Kan Masa belajar kan Macam ada lah Adalah kalangan kawan-kawan cakap macam tu kan So bila kita dah mengajar ni pun Ada juga kata ustaz Kalau itu Kalau saya last pun tak apa Kan Okay lah Jadi orang terakhir pun tak apa Masalahnya ialah Kalau cita-cita kita rendah Takut kita tak sampai Betul tak Target kita dah dapat RM1 sehari Memang tak dapat lah RM1 tu Kebiasaannya Tapi kalau target kita RM100 sehari Berapa kita dapat? Seinggit memang sure, Mesti dapatnya Mungkin kita akan dapat 20 30 dan sebagainya So target kita ialah Quduatuna uh, Tauladan kita Rasulullah Barulah boleh kan okay? Barulah boleh Sekurang-kurangnya jadi Orang tak akhir masuk Syurga Tapi kalau Kalau Kalau Quduatuna Tauladan kita ialah Siapa dia? Bukan Ujahal lah Orang Islam lah Orang Islam nah, Siapa dia? Ha, cepat kalau tauladan kita contohnya lah okay? Ustaz yang mengajar kita Nampak tak? Okay, jangan buat begitu Bukan ustaz ni, ustaz lain ni Contoh lah kan Ataupun tak kira lah ustaz mana. Tauladan saya, saya nak ikut apa ustaz tu buat Lain daripada tu saya tak nak buat Habislah kita okay? Kita nak kan Ustaz tu sebagai pengantara sahaja Menceritakan kepada kita Apa yang Rasulullah buat Lepas tu kita buat yang tu Walaupun ustaz tu tak buat Okey, so itu cara dia. Wal ladzina idza anfaqo lam yusrifu wa Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir dan adalah perbelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Okay. Ayat yang ke-67 ni kita boleh jadikan satu kaedah ataupun satu formula. Formula-nya ialah kita Formula biasa aja Kita adalah umatan wasata Umat yang pertengahan okay, Apa dalam apa sahaja urusan Kita mesti sentiasa berada di tengah-tengah Sebab tu kita dah sebut tadi kan Boleh tak kita nak puji habis-habisan Boleh tak? Kita tidak wasatlah Kita tidak adil Kita tidak kawama Tidaklah okay, Walaupun ayat ni berkaitan dengan uh, Bagi duit kan Takut infak So boleh tak kita infak semua sekali Boleh tak kita tahan semua sekali Abu Bakar jangan cakaplah lah, Abu Bakar lain Ok, kalau datuk nak tanya, saya akan jawab sekarang Tak ada tanya okay. Kita nak kata, Abu Bakar sedih Iman dia seorang bersamaan dengan Iman seluruh umat Islam Seluruh umat Islam Daripada mula sampai habis Banyaknya termasuklah Khumar Termasuklah Uthman Termasuklah siapa Ali Takkan kita nak samakan diri kita dengan dia Itu satu benda yang Bukan kita kata, bukan kita tak boleh Tapi kita boleh kata Amat-amat susah okay, Kita mungkin akan bagi semua benda Tapi lepas tu kita akan kan, Terduduk kan Terduduk lah, terduduk lah Eish, Nyesal pula lagi tu ni kan Terduk? Kalau bagi 1 pun 3 pun ok tadi Tapi Abu Bakar dia bagi Dan dia mengatakan apa Taraktulahu Allah wa Rasulah Bila Nabi tanya kan Apakah yang kamu tinggalkan untuk keluarga kamu wahai Abu Bakar Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya Itu je Beriman dengan Allah Ikut cara Rasulullah Dapat balik duit tu Kita nak bagi kita bagi Tapi mesti simpan sikit kan tak tak? Omar pun Omar sendiri dia bagi setengah je Dan bila bagi setengah tu dia mengatakan Hari ini aku akan menang Bertarung dengan Abu Bakar Selama ni duduk menang je ya? Tapi hari ini aku menang Mesti menangnya kan? Setengah aku bagi ni So dia bagi setengah Dia datang dulu Abu Bakar tak tahu pun yang Omar bawa setengah Abu Bakar datang bawa semua sekali So, Nabi tanya, kamu tinggalkan apa, wahai Umar? Uh, macam itulah. Macam saya bagi itu, hmm. macam itulah kat Umar. Maksudnya, setengah lah kan? Setengah. Okay. Uh, tanya Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan, wahai Abu Bakar? Allah dan Rasulnya. Maksudnya, tak ada benda lah. Inilah dia. Semua ni, itu yang ada. Dan itulah yang saya, yang saya bawa. Dan untuk mereka, Allah dan Rasulnya. Cukup beriman Allah, beriman dengan Rasulullah. Usaha lepas tu, dapat balik semua. Tak, jangan risau. Apa kata Umar? Umar. Mereka kata lan as, lan oh. Demikian itu maksud dia Aku tidak akan berlumba lagi dengan engkau wahai Abu Bakar Selepas hari ni tak ada lumba lah Abu Bakar tidak Tapi dengan Halil mungkin Dengan Halil, dengan Othman pun semua tak boleh lumba lagi Dengan Abu Bakar, no, tak boleh lah Okay, surrender lah So yang pentingnya dah, Hanya daripada ayatnya ke-67 ialah Sentiasalah berada di pertengahan Jangan terlalu baik Dan jangan terlalu jahat kalau nak jadi jahat pun baik-baik sikit okay. Dan kalau nak jadi baik pun Kena fikir sikit Betul tak? Imam Syafi'i rahimahullah Dalam satu puisi dia mengatakan Antara kebaikan Saya tak ingat Maksud dia lah Maksud dia ialah Antara uh, sifat yang perlu ada ialah Su'udhan Buruk sangka Mesti ada pada orang Islam Saya teringat saya, Kita faham lah kan agaknya faham. Maksudnya boleh jaga-jaga lah. Tapi bila seorang ustaz masa saya belajar tu dia baca yang itu kata, "Eh tak boleh Imam Syafi'i dia tak tak ada dia dia dia dia luhuran yang lain kata tak Imam Syafi'i tak tak masukkan demikian." Orang Imam Syafi'i kata ini mungkin orang sebut. Kan? Tapi saya kata, "Kenapa ustaz tu cakap demikian?" Sepatutnya dia kata, "Maksudnya ialah sifat berjaga-jaga." Kita kadang-kadang kita nampak orang kan. Kita tengok datang ke masjid. Alhamdulillah memang bagus. Okey. Kita tengok kita kenal tempat, tempat kerja memang bagus alhamdulillah. Zahirnya bagus. Tapi adakah kita tahu yang tu, dia tu bagus Boleh tak kita mengatakan yang Siapa datang kat masjid ni semuanya bagus belakang Boleh tak? Boleh tak? Secara zahir kita kata ya Tapi kalau ditanya oleh Orang ya, pemerintah ke, tanya, okay, Si A ni macam mana? Siapa kenal dia? Dia bagus ke tak bagus? Kita kata bagus Kenapa dia datang masjid? Betul tak jawapan tu? Ingat tak Omar pernah tanya kan Siapa kenal dia ni? Dia baik ke tak baik Seorang lelaki bangun kata saya kenal dia dia baik Omar tengok dia kata Pernah tak kamu berjalan dengan dia Bermusafir dengan dia Kata tak pernah Pernah tak apa satu lagi Pernah tak kamu bermuamalah dengan dia Maksudnya bisnes tak Urusan jual uh, jual beli ataupun uh, duit Pernah tak Tak pernah pun Dan yang ketiga saya tak ingat okay. So yang pentingnya Bila dia kata semuanya tak pernah semua so, mengatakan bagaimana kamu Kata kamu kenal dia sedangkan Urusan yang penting ni kamu tak pernah buat dengan dia Saya okay? so, kena ingat kat sini nak, <coughs> nak berikan tazkiah Ataupun recommendation satu benda yang susah Tapi kalau kita dah tahu dia yang baik Kita kita sebut dia adalah yang terbaik Dan last kali saya teringat satu kata-kata oleh Dr. Muhammad Ayub Kenal tak Yang Kadang-kadang Aikin keluarkan suara dia kan Baca Quran tu Dia menengar, pernah mengajar kami jadi dia bila kami nak habis Nak habis belajar, kita minta lah Recommendation daripada dia kan Surat apa? Surat daripada dia kan um, Sokongan Surat sokongan Dan Dalam bahasa Arab dia sebut tazkiyah Dia kata, aku tak bagi tazkiyah Aku bagi tazkiyah Ok, saya ulang dulu ya <laughs> Saya tidak bagi La u'ati tazkiyah Lakin u'ati tazkiyah Apa beza dia? Taz, tazkiyah dengan Zai dan tazkiyah dengan zal zal lepas dal kan dal zal okey <coughs> maksud tazkiyah ialah recommendation sokongan wa ma apa ni uh, apa ayat tadi Sayyid Majid tadi ah qad aflaha man zakkaha kan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha ke okay, zakah ialah orang yang menyucikan. So kita bagi sokongan mengatakan dia ini suci daripada sebarang a uh, tingkah laku tidak baik. Tapi siap sokonganlah. Yang kata itu saya tak bagi. Tapi yang saya bagi ialah apa? Tazkiyah iaitu sembelihan. Kalau orang nak minta boleh saya sembelih dia. Maknanya saya akan tulis dia ni mengaji tak betul, contohnya kan, tidur dalam kelas, saya akan cakap macam itu. Dapat markah 70 aja, saya akan cakap itu boleh. Nak, nak bagi saya tulisnya tu Silakan datang Tak ada orang berani lah datang okay. Okay. Dan dia ada sebab Dah cerita dia tak? Boleh? Atau tak nak? Boleh sebab Dia kata satu hari Saya kena laju sikit Satu hari orang datang Orang Pakistan datang kat dia Dia asal orang beruma Tapi lepas tu jadi harap Saudi uh, Orang Pakistan datang Pelajar dia sendiri Selama 4 tahun dia kenal pelajar tu Dia pun bagi sokongan Dia ni orang baik Akidah dia ok Tak ada masalah Apa semua Okey, datanglah seorang tu nak nak ambil pelajar tersebut sebagai, sebagai pekerja di tempatnya jadi imam menjadi apa dekat rasau dia jugalah. Okey, jadi mereka berdua pun si anak murid ni dan uh, majikannya tu baliklah ke Pakistan. Okey. So di Pakistan ni dah ada urusan-urusan visa semua dah siap. Tiba-tiba anak murid ni kata pada majikan dia, "Bukan bukan Dr. Muhammad Ayub orang lainlah kawan dia. Uh, <coughs> saya nak masuk rumah ni sekejap." Ini diceritakan dalam kelas. So, dia pun masuk rumah tu. Lama dia masuk rumah tu. Sebab so, majikan dia nyarap Tunggu, tunggu, tunggu, tunggu Lama sangat. Dia pun masuk. Dia masuk Dia terperanjat melihat lelaki tersebut, Pelajar tersebut sedang Menangis-nangis Di depan seorang Tok Guru. Syekh kat depan Saya duduk sini kan. Dia sedang menangis-nangis Mengusap-musap Tok Guru tu Mengambil keberkatan daripadanya dia jalan pula, dia tak jalan lah. Dia mengesok-ngesok sampai ke tu, lepas tu dia Macam orang ambil berkat kan okay. Dia tengok tu dia terperanjat Terus dia keluar, terus dia batalkan semua Terus dia balik, dia jumpa dengan uh, Dr. Mama Raju, dia kata Sheikh doktor, macam mana kamu bagi sokongan Kepada orang yang buat syirik Kan Sheikh Syir Mama Raju terperanjat Dia kata, aku buat syirik apa? Apa dia buat syirik? Dia ceritakan begini-begini, begini. start daripada hari tu Dr. Mama Raju kata, Mula daripada hari itu mustahil aku akan bagi surat sokongan mustahil surat sembelihan boleh dia ya wallahu alam wasallallahu ala nabiyina